Karomba zártalak, Karomba zártalak s úgy ringattalak, mint fáradt szemű este a holcsugarakat. Dúdoltam neked könnyed dallamot, miközben rádcsókoltam sok éjj csillagot. Magamhoz láncoltam homlokod redőit, arcodon a ráncokat végig simítottam, s a csend ölelt szempillák rebbenő sóhaján, mint álmot őrző tündér, lelkethez osontam. Ajkaimmal becéztem hűs ajkad réseit, hajad ezüst fényébe lágy muzsikát vontam, hogy hangi egy ritmusának minden ütemét lélegző melkasot szívfalára fonnyam. Mellét bújva vártam a reggeli pirkadást, az ábrándos napkeltét az ásitozó égen, s azt a vágy illatba burkolt bűvös pillantást, mely hullámként csodort szemet tengerében.